să o maream, nu? Și Dumnezeu nu zăm să supărăm că ne încredem în el. Dumnezeu spune că ce se întâmplă, Doamne, nu va Nu va fi dat de rușine. Vădă seamă ce ce noare, ce har să l avem pe Dumnezeu de partea noastră. Indiferent că trăim, indiferent că murim, Dumnezeu să fie cu noi. Vădă seama? Viața asta este limitată la 70-80 de ani, poate mai puțin. În ziua de astăzi foarte mulți cine e Dar e diferit că trăim, Dumnezeu este cu noi. În viața asta și în viața de după. Nu-i Așa că e cel mai fain lucru să te pui într-o relație bună cu acel Dumnezeu. Amin? Am vrut să nu mai urtesc astăzi despre ce mi-am pregătit, am vrut să terminăm ce-am început. Mai știți ce am început? Ce am în ultimul timp? Legare și dezlegare. Pe cine legăm, pe cine dezlegăm. legăm pe diavolul, de fapt, Hristos l-a legat pe diavolul și noi trebuie să administrăm această biluință a lui Hristos. Amin? Am vorbit despre mijlocire, Dumnezeu ne cheamă să mijlocim și vedem că Dumnezeu Duhul Sfânt ne, ne călăuzește tot mai mult în a ne ruga, a și cred că ne vorbește fiecare dintre noi individual. Hai? Lena? Suzie? Dumnezeu ne, ne îndeamnă să mergem să vorbim oamenilor din afară, să le predicăm Evanghelia, pentru că într-adevăr vremea este scurtă. Poate că nu putem să o facem așa, mergem pe stradă și abordăm oamenii fiecare în stilul Lui. Hai să vorbești despre Hristos. Poate la locul tău de muncă poți să o faci. Poate colegii de la școală. Poți să fie o lumină, un exemplu și oamenii să fie determinati, să te întrebă, dar cei cu tine? Ești diferit. Și atunci poți să vorbești despre Dumnezeu. Noi să ajute să fim o lumină. Amin? Am. Mai mult decât vorbele, să se vadă prin viața noastră. Să nu fie doar așa, spui despre ceva care sună science fiction. ci se vadă prin silul tău, prin felul tău, prin comportamentul tău, prin vorbirea ta. Nu trebuie să vorbești prea mult, dar se vadă. Amin? Doamne, ajută-ne la ceasta. Mm -hmm. Știți că ne avem de luptat împotriva deavolului și deavolul de multe ori încearcă să exploateze ce? Slăbiciurile noastre. Cel mai mare dinamic al nostru este știți cine? Mm -hmm. Noi înșine. Firea noastră pămândească. Ne luptăm cu ea în fiecare zi. Adevărat? Mm -hmm. Cu poftele noastre, cu Slăbiciurile noastre, dacă avem anumite legături peste noi, anumite patii, alea ne doboară până la om. Și Iubi le spune că vulpile mici strică viile în floare. Dumnezeu vrea să aducem roada și roada noastră să rămână. Dar aceste lucruri mici, spune noi mici, strică viața noastră înăuditoare. Este adevărat. Îți-am dublat, mergi o perioadă, fain crești spiritual, te simți bine, ai pace cu Dumnezeu. Ești îngorajat, te roși, și cuvântul și niciodată faci un alată. Adică păcătiești și acea slăbiciunea ta, acea legătură, aceea patimă, o faci și simți din nou că te-ai dus jos, te prăbușit. Mi s-a Sau nu mă mi? Cred că toți suntem așa cum suntem, dar Dumnezeu ne iubește așa cum suntem și ne acceptă și ne dă had și ne ajută să ne schimbăm și ne ajută să ne bogăim. Dar să și noi să vrem lucrul acesta. Amin? Hai să vedem ce spune Bila la Matei 12 cu 28 și 29. Sper să fie. Oricum nu mai sunt bre multe lucruri de zis, dar am vrut să le lăsăm pe altă dată, dar fi bine totuși să continuăm să terminăm. Astăzi terminăm cu ce-am început, despre legale și dezlegare. Și o să vrem să facem și o rugăciune astăzi, dacă nu vă grăbiți. Dumnezeu este cel care dezleagă. Știți? Când Dumnezeu dezleagă, El ne-a dat autoritate să dezlegăm. Din puterea Lui și vom vrea să ne rugăm și Dumnezeu o să aducă eliberale beste noi. Cine citește? Matei 28, Matei 12 cu 28-29. Da, da. Fere-l <laughs> numai. Dar dacă eu și eu de afară dracii cu Duhul Lui Dumnezeu, atunci Împărăția Lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casă celui tare și să-i jufrească gospodăria dacă n-a legat mai întâi cu cel tare și numai acum ce va jufri ca asta? Mulțumesc! Ani? Și acum citește tu, Elena, Luca 11, 20 și 22. Până la 22. De la 20 la 22, da? Deci, Luca 11, de la 20 la 22. Da. Dar dacă eu scot demoni cu degetul lui Dumnezeu, atunci Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. când cel puternic, pe deprim înarmat, își păzește propria curte, bunurile lui sunt în siguranță. Dar când vine unul și mai puternic și îl biruiește, îi arpape armele pe care s-a bazat și apoi împarte prăzile. Mulțumesc! Nu e un pic diferit, dar doamne, și bun. Deci, Dumnezeu, Iisus Hristos, când era pe Pământ, ce făcea? Îl libera pe oameni de legături, de demon. Și aceeași lucrare Dumnezeu trimite și pe noi și ne cheamă și pe noi să facem ziua de astăzi. Și probabil că ați auzit, și în lume se întâmplă semne și minuni, se întâmplă multe lucruri, și ne au niciudă când auzim, că numai în alte locuri, de la noi? Și noi am vrea și ne-am pus în plan, <laughs> proclamând prin credință, caseta Transformer 3. Pe zbărțul la mine. Îți se pare imposibil? Dacă vom continua să ne rugăm și să stăm în spărtura Dumnezeu va tuna din tumultul lui peste noi. Chiar dacă nu se întâmplă acum, chiar dacă poate de multe ori este descurajat când venim la rugăciune în Mierculea și nu în fiecare Miercule când venim la rugăciune este așa de exaltat, nu? Poate că altădată e practicitor și nu simți credința Domnului. Poate că starea ta nu este într-o stare așa de bună. alt dat te sus, alt dat te simți jos și de multe ori ne simțim mai mult în vană decât sus, nu? Dar noi nu trăim prin simțăminte ci trăim prin grădința Biblia. Amin. Amin? Dar ceea ce a, a făcut în urmă cu 2000 ani a dat ucenicilor această responsabilitate și nu numai ucenicilor celor 12 ci chiar și nouă, ne cuprindești pe noi să mergem și să vreestim Evanghelia. Dacă ați să poți să refuiești și să iei pe plinșii de război, să iei nu pe plinșii de război, pe cei care sunt ținut Robi, captivi de diavolul, ce trebuie să faci? Să mergi și să dezlegi și să iei înapoi ceea ce diavolul a luat. Și ca să faci lucrul acesta, trebuie să faci prin curăciune. Și ne-am vrea ca să facem evanghelizări, dar nu mai vreau să facem numai așa, de dragul de a face. Am vrea să ne rugăm înainte de la asta. Și o să o facem la anul, dacă Dumnezeu ne va ajuta, avem deja ceva discuții. Vreau să ne rugăm ca biserică, să ne rugăm și să legăm puterea diavolului Și atunci când oamenii vor veni să fie pur și simplu eliberați de legăturile deavolului și să poată să vină să prunească pe Hristos. Amin? Știți cât de poate face lucrul acesta? Pentru că există în teritor, așa cum am spus și de la trecută, peste zone, peste etnii. Știați lucrul ăsta că sunt demoni, sunt oameni puternici, spiritual vorbim, care sunt peste etnii, peste culturi, peste... E foarte interesant, spune de reprind și îți de acord cu el. Și dacă stăm să ne gândim, fiecare parcă sunt diferiți, nu? Românii sunt cum sunt, ungurii sunt cum sunt, toate celelalte minorități sunt cum sunt. Fiecare știu. De ce? Pentru că există o întâlnitură, există un om puternic care ține legat. Interesant. Bun, hai să vedem aici la vesetul de la Luca 11. De Și dacă eu scot demonii cu degetul Lui Dumnezeu, atunci brățelul Lui Dumnezeu a ajuns pe la voi. Când Domnul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la dăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și-l biruie, atunci ea cu sila toate armele în care se încredea și în parte prăzile luate de la el. Hristos l-a biruit pe diavolul în urmă cu 2000 de ani și l-a dezarmat. Știți lucrul ăsta? Și acum acele arme... Și ne pune noua disfăriție. Și zice, văi, copiii mei, serviți-vă! Luați! Anilele astea sunt pentru voi. Și știți că Biblia spune că Duhul Sfânt dă daruri fiecărea cum voiește. Și aceste daruri nu sunt pentru noi, ci sunt pentru trupul lui Hristos. Amin? Și vorbește aici de reprins foarte interesant despre această responsabilitate a noastră, care noi trebuie să știm, să administrăm biruința lui Hristos. Știți că Hristos a biruit și noi trebuie să menținem această biruință lui. Și de multe ori, diavolul vine la noi, cu ce vine? Cu ce armă vine diavolul acum la noi? Minciună. Ia burăște-o. Și vine cu degetul la spate și zice, să-i că trag, și tu mâinile yeah. sunt. Îți dau tot ce noi, pot pe fel, Dar de fapt, e o minciună, că el are armă. E o minciună. Și încearcă să te descurajeze, încearcă să te mintă, vârși și chip, dar de fapt el este un mincinos și vrea spune că este expert în minciuna, că de la început este tatăl minciunii. Și asta este singura lui armă care i-a mai rămas, minciuna. Altceva nu mai are, nici măcar moartea. Moartea a fost biruită de Hristos. Înainte să le uda, cu... avea arme, dar acum nu mai are, pentru că i-a fost luate de Hristos. Și noi trebuie să ne ținem aceasta prin credința Lui Iisus. Amin? Amin? Noi trebuie să credem ce? Cuvântul Lui Dumnezeu. Și nu minciunile diavolului. pe Biblia ne vorbește că tu ești viruitor, nu te teme, merge înainte, nu te îngriora. Și noi totuși credem ce? Minciunile diavolului. Că ne comportăm și ne îngrijorăm de multe ori. Vorbesc despre nimeni, nu voi. Nu, nu știu despre noi. Dar de multe ori, Biblia spunea, nu te îngrijora. Ajunge zilele cazului ei și totuși îmi bat mintea. Au, oh, nu... No. Cum fac cu facturile, cum fac cu aia, cum fac cu aia, cum fac cu aia. Și responsabilitatea pică pe noi bărbații. Simona, aici e foarte ușor, este responsabilitatea ta. Dar nu Lulea spune, nu vă îngrijorați. Și vine diavolul și spune, ok, au fost fain la biserica, au fost așa de încurajator, dar cum ați vă? Vine săptămâna... vine jury că vine pe adresa eu. O grămadă de facturi, mai vine și vine țipă. Asta este un zidic în comparație cu alte probleme, da? Bun, mulțumim Domnului că suntem sănătoși. Amin. Mulțumim Domnului că chiar dacă este criză, noi nu simțim. Amin? Amin? De ce? Pentru că noi am trăit într-o criză continuă. Numează. Oh. Bun, nu mai vreau să vorbesc despre numele omului puternic, pentru că sunt din experiența au Derek prința asta puternică numai să experimente, noi avem autoritate și trebuie să legăm pe cel puternic, care este de fapt un mincinos, și Dumnezeu să ne reveleze care este legătura peste biserica noastră. Și sunt legături care încearcă să ne împiedice, care noi să creștem. Și diavolul încearcă să să oprească ce? Ceea ce Dumnezeu vrea să facă în Alba Iulia. Și Dumnezeu o să ne rugăm pentru asta și vrem să Dumnezeu să ne descoperă care este omul puternic care încearcă să lege biserica noastră, rașul nostru, viața noastră de multe ori. Și dacă Dumnezeu ne descoperă putem să luptăm împotriva Lui. Și așa cum am mai spus, Pavel spunea, nu lupt cu pumnul vânt. Da? Și atunci când Dumnezeu îți descoperă, tu poți să-i spui diavole, duc de minciună, sau eu știu de ce altceva, nu? În numărul Iisus îți comand, îi spari. Sau te legă în numărul și le vedea în acel domeniu rezolvat. De ce? Pentru că ai legat pe cel tari. Și aici Derek Prince vorbește despre mai multe experiențe de oameni care s-au adunat, au, au avut o creștere, de exemplu, de o biserică, au avut o creștere doi ani de zile. O explozie de aia, trezire, rugăciune, oamenii veneau sentinau, era non-stop. plaudă și închinare. Deja lucrurile erau Oamenii se bogaiau. Nu mai treceau pe lângă biserică se bogaie. Nu trebea să le prădige nicimând. Așa de puternică era prezența Domnului. Și după doi ani de zile că unul nu doarme. s-a întâmplat ceva. Dintr-o dată totul s-a peste cap. Și doi presbiteri au venit împotriva presbitelului superior și l-au dat jos din funcție. Și toate lucrurile s-au s-au stricat ordet tot. Și fratele respectiv presbitelul s-a dus la o alta familie și a zis: "Vreau să mă rugați cu mine că uide Ce se întâmplă? Și Dumnezeu l-a descoperit într-o viziune un om puternic mare cu zale îmbrăcat cu armură care reprezenta un legalism aspru. Și s-au rugat împotriva lui și-au legat pe acest demon că Dumnezeu l-a descoperit cineva lui. Și, și după în 24 de ore, cei doi s-au păgăit și au luat datele de palele, cei de mere tare... Din, din nou lucrul a început să... Înțeleg. Înțelegeți? De aia, de multe ori, se întâmplă lucruri și explozie și lucrurile merg, dar deavolul vine și nu deoarece și dar să te lovească și te miri prin ce? Și din cine? Și dacă noi nu vegem, ar putea să aibă cuștig de cauză. Înțelegeți, soaților? De aceea nu vrem să să rămânem indiferenți și să nu dăm vina pe oameni, ci să știm că deavolul sunt în spatele lucrării respective ca încearcă să o distrugă. Înțelegeți? Și de aceea Domnul să ne urze să fim una, așa cum spunea Ani, ca și trupul lui Hristos, și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere și să ne rugăm împotriva lor. Amin? Bun, hai să... Așa doar câteva versete de încurajare. Vorbea și Giulia despre bogății, dar de fapt nu bogățile astea materiale pentru noi nu sunt așa de importante, sunt secundare. Avem nevoie de bogății spirituale. Amin? Noi suntem bogați, Domnul. Și spunea Pavel, noi suntem țărași și totuși îmbogății pe alții. Amin? Hai să vedem la psalmul 37 cu 16. Vă să deschideți Bibliele. Mai mult face puținul celui neprigănit decât belșugul multorăi. Stăți de acord? Mai mult face Puținul cel nebrihănit decât belșugul multor răi. De-o spuneți un amint? Amin. Dacă Dumnezeu binecuvântează acel puțin, ai pace și te simți bine. Și alții care au mult, n-au pace și sunt urbunați, nu? Chiar dacă au material, de toate sunt pliniți, dar n-au pace, care nu poți să o cumperi prin bani. Numai Dumnezeu îți dă acea pace. Aminti? Un alt verset care îmi place, Proverbe 10 cu 22. Cine citește? Așa. Așii bine să vă țin vederea, să Binecuvântarea domnului îmbogățește. Și deam acum ăntro carte că banii se răi, oricum îți ai pune banii se rôi. Și Iisus îi consideră Duhul lui Mamona, iubirea de bani. Banii nu sunt răi, că sunt niște hârtii, banii orte. Dar iubirea de bani este Duhul lui Mamona. Dar când acest bani Dumnezeu îi binecuvântează, îi binecuvântază. Dar să nu îți legi inima de bogății. Amin? Isus a fost împotriva celor bogați. De ce? Chiar și tânării bogați respecta legea Era un din jos și cu toate astea a avut o mică mare problemă. Care? Iubirea. Dar totuși interesant. Era un religios, era un creștin adevărat. nu Câți dintre noi poate că plăcăm și nu a fi respectat din tinereță ce-a făcut de un bogat? Spune Biblia, nu? Nu e o filde, nu un exemplu, ci un fapt real Deci e un nou punctul să lase bogățile în fărboarea lui Hristos. Aici e... Da, da, interesant, că totuși au fost un om religios, dar inima lui inima lui era legată de... Sunt mulți oameni religioși, aici e adevărat. Văduva, că zicea Giulie, de văduva săracă, a avut ce? Doar doi bănuți, n a avut mult în comparație cu alții care veneau și aruncau la misterie, dar a dat tot ce a avut. De ce? Pentru că încrederea ei a fost Dumnezeu, i-a știut un secret. Știa că Dumnezeu va de avem viește. Ca un exemplu, românii sunt popor religios și au multe bogății, dar dacă rechiesc, știa pentru bărățelul Dumnezeu? Mai puțin, da. Proverbe 24 cu 4. Preștiință se umplu că ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Aveți obicei să citiți proverbe? Nu înțelepți să, să fim înțelepți, dar nu în felul lumii, ci cu înțelepciunea de sus, care vine la Dumnezeu. Iisus spune, vă, vă rătăciți, că nu cunoașteți scripturile. Și totul este a cunoaște. Și Dumnezeu vine să-ți bagi așa cu docenul, ci trebuie să... Te cultivi, adică să citești să și du Sfânt îți va aduce aminte atunci ai nevoie. Amin? Bogățile Harului, 2 Corinteni 8 cu 9. Cunoaște-ți Harul Domnului nostru Isus Hristos, el măcar că era bogat, s-a făcut sărac. Pentru cine? Pentru voi. Pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Wow! Cine a fost Hristos? Cine este Hristos? Cine este Hristos? De unde a venit el? Din împărăția celor care ochiul nostru n-are cum sau mintea noastră să pliceapă ce bogății sunt acolo în cer. Parc aici o paranteză. Dumnezeu l-a chemat pe un bogat și a zis bă, tu ești bogat și văd că ai probleme cu bogății. Uite, te las să duci în împărăția mea, ce vrei tu? Și ce crezi că a adus? Două lingouri de aur te duci cu acolo și le-au arătat. ai să vedem ce a Seului de Petru. Păi ce, de ce a dus pabajul? Pabajul. Eu mă ducare, eu. Două Deci, Hristos de a fost bogat și Biblia spune că s-a dezbrăcat de slavă, s-a dezbrăcat de ceea ce a avut el, a fost priț, nu a fost fiul de Dumnezeu și este fiul de Dumnezeu, de toată splendoarea care el a avut-o și a venit cum? În chip de rob și ne a slujit pe noi. Până acolo încât a fost gata să spere picioare ucenicilor, nu? Și nimeni nu, nu a văzut pe el că el este un mare rege cât se așteptau să vină călare pe cala lui, nu? Așa cu o spadă de aia mare, nu? Dar nu a venit așa. A venit pe un măgăruș. A venit foarte smerit Iisus de ce s-a făcut sărat pentru noi și l-a purtat în locul nostru sărăgia. Știți că Isus a murit gol pe cruce, în pielea goală, a purtat rușinea în locul nostru și tot ce a purtat El acolo pe cruce nu mai trebuie să purtăm noi. Amin? Acum sunt alumite mișcări, mai mult în America, de cei care predică despre prosperitate. Ănume nu vreau să vorbim despre prosperitate, nu vreau să vorbim despre bani, vreau să vorbim despre bogăție Lui adevăr. Amin. Doar presupuneți Matei, mai 1:18. Cine citește? Cred că e asta. Cine citește Să vă trimineze ochii inimii, ca să se chepe scale sănătești la chemării lui, care este bogăția slavei museliului în, în Sfinții. Și că nu avem ochii a inimii? Nu doar ochii acestea de carne, ci avem ochii a inimii. Și Iisus a spus fariseilor, sunteți orbi. Nu se referea la ochii acestea de carne, ci se referea la ochii inimii. Și ce au zis fariseii? Noi avem de tată pe Abraham, îi vedem. Dar prin faptul că au negat că sunt ori, au rămas în orbirea lor. Domnul să ne deschidă ochii dacă suntem ori și să vedem. Amin? Și să înțelegem care este bogăția care nu se vede, slavă. Amin? Și noi avem o nădejde. Ce nădejde avem noi? Aveți nădejde, fraților? Mi spart nădejdea repede totul. Dar noi avem o nădejde. M-a spus uh, povestiarea, cred că am spus numai miercuri, dar vreau să spun Am spus cu cei doi prieteni care au fost în, uh, în război. Am spus? N-am spus în biserică, dar la trecut am spus altă povestiare, nu? Vorbim despre prieteni, prieteni adevărați. Au fost doi prieteni care au copilărit împreună, au fost la școală împreună, au fost în anuată împreună, au ajuns în război împreună. Foarte bun Ne nedespățiți. Și în război, unul dintre ei a fost grav rănit și dincolo, acolo unde, pe câmpul de luptă, era un gard din Sârbă ghimpată și era înconjurat de mine, băgate în pământ și aproape mort. Încă nu era mort, aproape mort și celălalt, care era prietenul lui adevărat de o viață întreagă, a dat să sari din tranșeu să fugă după el și capitanul l-a prins și a zis, nu te duci, pentru că e mort. Nu merită să te mergi. Si le-ai da, da, da, e mort, nu te de. Și de. Si eu e inteles ca asta cand a intors capul, capitanul, prietenul lui a salit susti din tramseru si a fugit de pe el. Am venit inapoi cu el in brațe, aproape mor și el. și capitanul a spus, mare pierdere, nu s-a realizat. Si a zis, da, da, am alunos la el, ultimele lui cuvinte au fost, stiam ca ai sa vii. Și zicea Simona că, ca și eu completar, le zice așa, o să zice că când o să vină Christos, o să zice, și noi biserica. Știam cum să vină. Avem nădejdea asta că Christos va veni? Da. Chiar dacă nu a venit în anul 2000, chiar dacă nu vine în anul 2009, sau mai preconizează alții, dar Christos va veni. Și când o să vină, o să zicem, știam cum ai să vin. E fain? Pe mine m-a Și aici, fac o paranteză, Și zicea Vasile despre prieteni, uh, Slăbănogul avea patru prieteni, tare de tot. A fost el handicapat, a fost el bolnav, dar a știut să-și aleagă prieteni. Și avut niște prieteni care suntem invidioși, că de multe ori poate noi nu avem astfel de prieteni. Avem cunoștințe, avem relații, dar nu știu dacă chiar avem prieteni adevărați. Și Domnul să ne ajute să fim noi prieteni adevărați, să fim gata să ne sacrificăm. Amin? Mai un verset, Iacov 2,5 Bogățile credinței, ascultați, prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitoria impărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc. Suntem și noi aici? N-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii acesteia ca se i facă bogați în credință și moșteritori ai împărăției pe care a făgătit-o celor ce-l iubesc. Amin? Dumnezeu ales pe noi. Fără școală, poate, fără prea multe. Suntem așa cum suntem, așa cum erau și ucenici și poate pescari și cum au fost. Totuși Dumnezeu nu se uită la lucrurile acestea ce izbește ochiul. Și Dumnezeu ne ales așa cum suntem și ne iubește așa cum suntem ca să ne facă moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Nu-i grozav lucrul ăsta? Dacă oamenii ar coștientiza, poate că ar veni mult mai mulți oameni, dar oamenii nu văd. Și noi trebuie să mergem legem, să le spunem ceea ce Dumnezeu a pregătit și pentru ei. Știți că Dumnezeu iubește pe toți oamenii chiar și vrea ca prin noi să aducă pe ei la El? Mă bucur pentru Androi, Bianca, toți știți la Sintiului, Ierău, polenjo cum sprete ali stianel domn nu se lovine bunnezeu avem nevoie de ajutor și nu doar atunci când avem probleme, atunci când avem nevoie, atunci când stem bolnav și știu să zicem Doamne, Doamne, și avem nevoie de Dumnezeu în fiecare zi. Fiecare zi avem nevoie de Dumnezeu. Nu ne jenăm nevoie de nimic de rău. Știți că n-am nevoie nici chiar de banii voștri. De bani noi n-am nevoie. Are nevoie Dumnezeu. Ce face cu ei din cea? Cumpără ceva cu ei din cea? N-a ce să cumpără. Nu-i trebuie nimic. Numai spune și... Dacă vrea. Minul mănâncă... Nu știu, mănâncă că Dumnezeu mănâncă, așa? Dar, de fapt, tot ce facem, facem ca pentru noi, pentru Sufletul nostru. Așa că, chiar dacă suntem săraci, în felul lumii, noi suntem bogați în Hristos. Domnul să nu să ne îmbogățim mai mult. Amin. Trebuie să se robiă condeze. Ne bucurăm pentru mărturile care a fost grozavă și ne-a bucurat. Juli a precizat, "Doar să te erbiene cu bine." Și pe Ani, cu arada ta și. Elena, trebuie să robiă condeze. Și amă costa la roșiu. Fatelă. Gioc. Gioc. Noi o civim de la fatelă. Vreți să facem o rugăciune? Nu vă grăbiți? Vă grăbiți? Nu vă grăbiți. Vreți să facem o rugăciune în care să rugăm pe Dumnezeu ca El să aducă liberale personali. Să nu uitați că avem o rugăciune miercuri, la ora 7. Când se schimbă ceasul? Știți când se schimbă ceasul? Ultima domenică. O să schimbăm și noi acolo dân la 6. te bucurame de Sabina, kareicha, de la harad